Rodia cancerului sau Vremea Ducăi Vodă de Mihail Sadoveanu Dramatizare radiofonică de Valeria Sadoveanu și Constantin Mitru Feria 1. Un călător dintr-o țară departată Jurnalul de voiaj al lui Paul de Maren abate de juvinii rămas la Biblioteca Națională Pariziană, cuprinde relatarea călătoriei pe care acest curios personaj ecleziastic a făcut-o de la Paris la Istanbul în anul 1679. În notile lui de mare găsim și informații privitoare la țara Moldovii, pe care a vizitat-o cu acest prilej. 27 septembrie 1679. De două zile am trecut în Moldova, îndreptându-mă spre Iași, capitala țării. Călăuzul nostru, capitanul Ilie Turculeț, de origine moldovan, însă acum în slujba leșilor, părea să fie un oștean cu mare faimă în aceste ținuturi bântuite de război. Din când în când îi puneam unele întrebări în leșeasca mea aproximativă, la care capitanul îmi răspundea foarte politicos, dar de cele mai multe ori cam enigmatic. Călătoream cam incomod pe un căluț muntenesc și așteptam cu nerăbdare popasul și de la Hârlău, unde trebuia să întâlnesc pe prințul Alexandru Ruset, care i fusese recomandat de pan Vladimir Kaminsky cateranul de catolice, prietenul nostru comun. Mai erau două ceasuri până la sfânțitul soarelui. Peisajul se desfășura pustiu. Deodată, la o cotitură de colnic, Căpărară armei și-a părut un fulc de 8 ori 10 călăriți, în plânta cărora se vedea un tânăr subțiratec pe un cal roib arabesc. S-a apropiat fără să descalice. M-a salutat într-o destul de bună limbă franțuzească, ceea ce mi-a făcut o plăcere deosebită. Cred că-am simt văd pe domnul Abate Paul de Maren. Da, domnule stă stansă-i de partea mea, căci mi se dă prilejul să fiu oaspetele și protejatul unui prins ca Alexandru Rusec. Protecția mea nu înseamnă mare lucru. Caritatele francez, prelucirea și puterea magnificului rege Ludovic. Sunt un scut mult mai bun. A, asta se poate, domnule, atât timp cât nu am de trecut prin locuri primejdease. E adevărat, domnule. Amorția. Acele locuri trebuie să le evităm. Da, da. De aceea, având informații că în unele sate s-au iscat turburări, da. v-am ieșit în întâmpinare ca să îndem pe căpitanul Elie Baculet da. Da. să părăsească drumul mare și să abate la stânga, pe alt drum da. către Iași. Iar pe pasul să-l facem la o mică și săraca mea proprietate cu vie, la cotnari. Oh, la cotnari! <laughs> Capitale Turculeța, ce spui de planul meu? Maria ta, eu fac cum poruncești, să înțeleg că așa-i bine și ai dreptat. Iar în prevința popațului la vie, știi că m-am bucurat întotdeauna când am văzut-o de aproape? Deci <laughs> ca drept moldovan, dau mare cinste și laudă vinului de Cotnara! <laughs> Numai, numai că până acolo ne apucă ploaia și trebuie să ne grăbim să găsim adăpost. Domnule Dumaren, plecăm imediat. Călăuza noastră ne ameninte că în scurt timp vom avea furtune. Aș vrea să știu, domnule Turculeț, ce astrolog ai consultat dești știi că tocmai azi are să se tulbure vremea la apusul soarelui. N-am cerut sfat niciun începitor în, în ele. Văd însă grau în cârduri cu cioarele și cu stâncile. Apoi știu că în asta se pișcă lumina lunii. Și-a mai băgat de teamă că vântul care azi să ne apurea în față ar stat de la ameagă. Mm. Și-acum alt vânt cu alt când și alt ascuțâș. A prins din de spatele nostru de un nopții. Observațiile acestea ar trebui să le comunic cu unora dintre prietenii mei de la Academie. Să ne amintim însă că majoritatea profețiilor nu se realizează. E? Dar de ploaie trebuie să ploaie. Asta poate să-mi săreagorșine. Atunci să da. timp cai, prietenile turcuene. Deci da. când abia suntem la malul sirectului și mai da. vedem că drum după ce scăpăm dincolo. Da. Da. Da. Da. Avem de trecut această apă, dar frințele nu văd nici pot fix, nici pot umblător. Noi de la Dacii, cei vechi, am păstrat mijloace mai simple și mai sigure de trecut apă. Da. E bine, bine, bine. <sus> <A>. <sus> După cât înțeleg, suntem la un vad. Ai cumva de gând, prințule, să încercăm o baie în această frumoasă apă? <laughs> timpul mi se pare cam nepotrivit. <laughs> gând, domnule Abate! Am aici însă un om, slujitorul meu, care o să ne scoate din În S-a înfățișat un uriaș a dus puțin din șale cu plete cărunte. A prin spricenele -te -te. voastre ca și mustățile și Privea scuțit de după ele ca de după niște tufe. Într-o clipă și-a scos încălțările și hainele, le-a degat pe spinarea calului și s-a întors cu spatele către mine, toilet, Am înțeles <-ututut> ce mi se cere. Ajutat de prințul Ruset, m-am cățerat în spatele uriașului, căutând să-mi găsesc un echilibru cât mai stabil. <nécess consultation> După ce am suit dealul, privirile mi-au fost izbite de o priveliște cu totul nou, ca și cum țara cu lumina și peisajul s-a schimbat printr-un farb. O pădure în dreapta și îmbrăca pământul în valuri spre zări nespășite. Undeva în fundul adâncului, în direcția unde se cufundau călăreții înșirați unul pe unul, nu cea un lac. Era o fantasmagorie de vis, o nespusă frumusețe ca un pământ feciorelnic descoperit întâi. Nicăieri nu se bănuia prezența omului. Întrebam ce căi bilunate și cotite îmi rezervă clipa următoare în aceste singurătăţi. <fie> Dintr-o dată, pe neaşteptată, din risipiturile câtorva colibe acoperite cu ştuh, opinsă în a răsărit amenințătoare în armată cu un dar ce se întâmplă, domnule Ruset? Eu un fiu al pământului. Ce dorește? Vom afla îndată, domnule Abonea. Ce vrei, băi, n au vă răspunde, ce vrei? Oameni buni, dă-i vă miele își Păi de ce să ne fie și de ce să ne Ce s-a întâmplat aici? Cine v-a predat? O, oh, băierilor și domnul, parcă eu pot ști ce ne-au prădat. Hmm. Unii s-au cocos oamenii stăpânirii, care îmi pline zbirul. De ca Prăscurându-ne noi toți ei de studenți ne-am bătut cu ei, că ne-o zbobit și ne-o tăiesc prădându-ne. Unde-s oameni? Apoi, care au mai rămas, ne am dat în păduri. unde în păduri? Unde? În locuri afunde, niște poeni, tăriți. Miei nu a ce nu a doar viața. M-am întors mai după jabrile acestea, care vor să meargă. Dacă nu sunteți oameni ei ori păgâni, stă te drumul cu mă Du-te-mă mai în tău la letale. Luzitorii mei nu se opricinuie nici o sminteală. De ce ai ieșit cu parul? Da, hai, hai, hai, hai, hai, hai. Iată, domnule Abate, răspunsul la întrebările noastre. Nici el nu știe ce vrea. Dar ce este? Ce s-a întâmplat aici? Nu, e un sac prădat. De cine? <hă>, nu se poate ști, Nu înțeleg. Ce face poliția domnească? Ha, ha. Probabil că o face el și alte și ordinea sunt primele elemente ale unui stat. Și în această pădure, Piii Pământului știu găsea să găsească de cu protecție de care domnia sa are Prințule, Prințul, rămânește, mă te rog, ce rost are o fântână construită aici? Am lăsat de curând în urmă siretul și se mai vede încă în fundul văii lacul. Cine a putut avea această idee bizară și la ce a folosit o Nu odată am avut și eu această mirare, domnule Abate, da. și mi-am pus aceeași întrebare. Am aflat răspunsul de la slujitorul acela al meu, care este domnilei tale simpanie. De la uriașuri cu flete? Da, de la Eu da, da. E o fântână pentru călători străini într-o amintire a morților. Aha. În cei își și cei morți pestea pe Dar cealaltă lume. O superstiție ca multe alte. Cine știe, atunci și mărul acela cu fructe de sânge este tot al morțelor. Așa se pare. Da, da. Deși mă vezi într-un a rușinat, dacă abate de primele impresii pe care le poți avea corind în țara mea, vei întâlni în multe locuri dovezi de circunstanțe atenuante. În de mare, în turcii care sunt mai mult oșteni decât culozoși, au totuși o vorbă potrivită. Dar ce vorbă? Vreau să o cunosc și eu. Poate trec. Aha. Deci vor trece și durerele da. Vor trece toate, dumneavoare, ca și ploaia care vine. Adevărat? Vine ploaie? Deci profeția domnului Turculeț se îndeplinește. <laughs> Pentru mine e un adevărat dezastru căci la marginea țările leșești mi s-a curat balotul cu haine. Mai e mult până la un sator, la un oraș. Liniștește-te, dumneavoastră. Căutând vom găsi tot cine de Ce vom lua de la altii. Aici așa suntem Bună Bărnădene! Bărnădene! Bărnădene, este moan la celesteu din vale? Este cum nu, Maria Tarnă. Chiar dacă vă sunt putem intra cu băie să un și vorbim mântoasa sa. Atunci, bărnădene, bate în cal și chiu e la să se lasă la vale. Piața nu ajunge vârțează din urmă. Haidele, La feleștiul din vale nu era însă nici moară locuită, nici moară pustie. Era o bucată de ruină spârcuită și de jumătate arsă. Sub oșangrama, în jurul unui foc, câțiva lenarci opleau cu barca. Cel mai bătrân s-a de pe trunțul lui, ploconindu-se cu de la felul. Intrați, intrați, vărme voastre, că căi prăpăi de afară. Ce s-a întâmplat cu moara Mors Bârliba? Apoi ce să se întâmple, pe ne? Nu s-a întâmplat nimic acolo de gaz. i a dat foc săptămâna trecută. Cine i-a dat foc? Apoi de un să în capitan? Au <laughs> fost oameni răși, varvari, care au prădat și sat la Năstureni. <laughs> Asta-i moara șătralului Lezerel Grigal și noi acum ne ținim, zorbicăm Da, vă poftim cu dragă mă la Serecea, noastră. Dar n-avem cu ce văzita înainte și ne rugăm bine, de iertare. Și-o pot să dau glas cu cornul să și atrarului să vină să-și facă datoria de gază, că... Că el are de unde! Avem nimedată, că nu-i departe! Păi ce treabă are șatrarul aici la gâmea asta? A, apoi... S-a dus să pe cei de la Năsuren și să-i dezlege de poană și de groază. Păi cum să-i dezlege? Îi le-o o groapă de ca să se aibă și pe He iată! Aici este lui strătral Lăzăriel Grigă în Să-o pot cam ca de obicei. Care sunt aceste voastre, stii care s au sosit? Și nu vorbesc cu băi, băieții, ești că, băieți! Băi, băi. n băi, Au căzut oameni străini la vremea de soare, zupânele, zărer, și i-a ținut aici Care-i asta Eu nu vreau să știu ce floaie. Eu cu calul meu, mă duc din ploaie, și te floaie, și și nu Nu dacă s așa cum mă vezi, băi, băi, băi, băi, băi, băi, să vorbești nu să ce treburi pasrible! Cine Când se ajută? Cine cale? O să tara E, băi, Nu ți-o să Maria Țalecu Rusei lui căpitanul Iiturculeț, cu un popoc de înțara franceză. Ce spui tu për A, bună vreme și bine a fost la noi. A sărei mari și căloși mare Eu să-ți știu aceste căloși. Acum uite să nu credeți că nu înțeleg care e Maria ta ale cu beizade, Mă închin și după să închind de mâna ca să-i Bun găsit, șantarule. Maria ta, asta e franciuzul. Acesta e prietenul meu, șantarule, se-l cheamă Ava Paul. Bine ai venit la stereoșia noastră, Ava Paul. Și aș vrea mulțumim pentru înținățiune și vorbă bună. Și acum, dacă stă ploaia, trecem mai departe către Potnariul, unde trebuie să ajungem în noaptea asta. A, nu, aia asta nu se poate. Nu înțeleg, de ce nu se poate? Nu se poate, Maria dacă ești subacoperă mântul meu, mai bine pălești mă obrute mă de să sunt pe asemenea vorba. Cum să va la felii de lauții în ele? Mă pun la pământ și treceți peste mine! Deoviți-mă și gata! ce dorești acest om, domnule mare? acest om te s-o potești cine și nenoroci dacă nu urmăm la casa lui ca în o spătere. Nu, ciudat! Oare locuiește departe? N-aș vrea să fiu displăcut. Maria ta, să nu te uiți că mă vezi băut! Așa-mi plac și mie să la vremii de noapte și câteodată toată eu. Dar asta n ta. Până acasă mă trecesc? Bine, să ar mergem, da. dacă nu-i departe și dacă nu ne ții și Iată, așa-mi plac mie oamenii, ta. Să suntem duple și pentru un gust și pentru plăcere. Umilit vă rog să viniți după mine, că plaia, a contenit. Haide-mi, haide-mi, haide-mi, haide-mi, haide-mi, haide-mi, haide-mi, haide-mi, haide-mi, haide-mi, haide-mi, haide-mi, aici stai un drum tainic al nostru. Cine nu-l cunoaște, se duce în prăpastie. Să nu cu un conjur, satralule. Maria, după asemenea, în drumul e cu un conjur, mai buri pentru că cele de-a drept Mai sunt. Dacă nu avem moșterii crailor, ne înconjurăm de păstii. Aici este a zboii Ce este? Ce se aude? Am tulburat păsunea timpilor. Măria ta, Maria ta, mă tem că popasul la Griga va fi cu întârziere și nu pot să uit că pe popul mi l-a dat Pan Kaminsky în seamă să-l pun viu nevătămat pe ziua de mâine în târg la Iași, la lui Duca Vodă. Cum face Măria? Văd și eu, prietine, turcule, da. că nu mai putem ajunge la port Ei, ce facem? Dă din partea mea poruncă lui Burlădeanu, să pornească pe loc, acasă la mine, la loc. Așa. Dacă mi-a sosit acolo răbaș să mi aducă la Griga, ori pe drum, spre Iași. A, de la Catrina? De la ea. Am nevoie să știu dacă duca Vodă a trimis din nou safete către Balaban, la Liob. Mm. Dacă a trimis încă un răspuns acelui om al său de încredere, eu pricep că Vodă n-are liniște și pune pres de moarte pe anume cărți cu iscălitura și pecetea sa de da, da. la Liob. Dacă am vestea pe care o aștept, apoi, capitanul Turculeț, eu mă pot înclățișa fără grijă la Iași. Maria ta, acest gând e cu primești. Duca vodă, eu om cu toane. Cu toate acestea, eu am să fac și acest. Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Maria! Nu! Nu! Nu! Nu! să Nu! Nu! Nu! Asta e stai semnalul meu, băiată, ca să știi, papa că nu mă întoarc Iată ce-am adus oastris de soi din niște în fața mării salii, ale cu și să știi că el se aflu un popul vestit de la țara franțuzului. Fiind papistat și iritic, adică nefiind deonați și dolegi cu noi, lui să nu-i săruzi mâna. Și de o ospătăm muiere, ca să-și aducă abit în toate zilele vieții lui. Ulceoare vechi, prieten noi. Călătorind de la Paris, spre Constantinopole, abatele Paul de Maren... Trece prin Moldova în vremea domniei lui Georgie Duca Voder. În drum spre Iași, e întâmpinat de prințul Alec Ruset, fiul fostului domnitor al țării. Surprins de furtună, poposesc la gospodăria rezeșului Lezerel Griga. Intrând în gospodăria șafrarului Griga, care s-ar fi socotit nefericit dacă nu i-am fi acceptat invitația, ne-am aflat dintr-o dată la Dotus. Într-o încătere tapisată cu covară, în jurul unei mese în la care gospodina Casi, ajutată de două serve, adăuga mereu surprinzătoare feluri de mâncare, ale căror rețete va trebui neapărat să le însemn în tabletele mele. În dreapta aveam pe prințul ale cruset, iar în stânga pe șatrarul Brigat. Iertați-le și primiți ce avem, măria ta! Sunt foarte bucuros că vă plac aceste bucate pregătite de nevastă, mea Avramia! Aha. Însă știu că vinul nostru de aici nu-i vrednic de obrazică ale domnilor voastre. Hey. De aceea să-mi dați în găduință, măria să fac o rugare. Blombo, s le Măria ta! Eu am un piunit la mine zeciul fără bine world, triti și bine cu șară, vin vechi, prieten al meu de la Coaznare, unul va așa, care zice el ar fi străneputat acel investit fel din sassu, din cel al lui Ștefan Vodă, pătrăgă. Eu E le închin pe toate dar oh, la o parte vinu și splendor ce fără putere. Foarte bine și foarte frumos. Delgustăm, frate. Oh. <fie> oh. Oh ho ho. Bun optimum hoc est. <fie> ce, ce zice papistașul? Zice că n-a fost vreun nici celălalt. Dar decât este altul mai bun nu poate să sunt toate ta! După încă un ulcior de vin și clapon în siglă, șatrarul și-a chemat lăutat. Țigani cu lăute și țimbale au cântat o melodie care n-aș putea spune că mi-a ferimecat urechile, Totuși, întopărășindu-o cu vinul neprețuit, am găsit-o acceptabilă și în armonie cu pădurile și sălbătăciunile Moldovii. Mai mult decât suspinile și plângerile instrumentelor, mă interesau tipurile negre cu ochi scăpărători ale robilor în zdrențele lor peticite și felurit colorate și gurile lacome cu dinți albi, de fiară tânără. De ce suspinau așa acei țigani? De ce s-au întristat tovarășii mei? De ce mai ales plângea călăuzul meu? Falnicul capitan Ilie Turculeț, m-am tot întrebat într-una fără să aflu răspuns. După nu mai știu al câte la ușor, deși aveam spiritul limpede, mi-am simțit deodată picioarele de marmură, după care m-am veselit nespus absolut fără nicio pricină. Ce este? Plecăm? A? Mi se pare că am atitit puțin. Mă scold numai decât să-mi dacă e nevoie. Mai avem puțin până ziua, domnule. Abad. Plecăm? Dar mai întâi trebuie să ne supunem legii, care e lege? legea Pământului, care ne obligă să sorbim tot în acest loc, o zamă care se cheamă Potroc uh -huh. din punct de vedere meditale folositoare, deoarece se alungă nou originul Cum ai spus că se cheamă Potroc? Uh -huh. Curios, <laughs> trebuie să o însemni și pe asta. Și dacă e bună de ceea ce spui, mă interesează foarte mult rețeta. Mă supun cu plăcere și acestei legi și pe urmă imediat plecam. plecam. Sigur, de plecam. iubite prieteni. După ce vom termina cu gazda noastră ujoarele, vă vedem cuiva. Hai oh, cum, domnul Griga, nu dorme? <laughs> nu dorme. S-a dus cu lăutarii să deștepte prieteni și neamuri ca să-i aici la iubirea zorilor, să dea da. mai mult amploare serbării tale. E un luptător, pe câte vele, remarcabil. Prin urmare, bătălia nu s-a izprăvit. Curaj, Prințule, să primim provocarea! nu în vremea prea scurtă de când ne aflăm împreună, am găsit în domnia ta un om în desăvârșit dezacord. ...cu ceea ce îl înconjoară. <laughs> Nedumerirea domniei tale e justificată, domnule Abate. În ce mă privește, am avut plăcerea și fericirea să văd țara domniei tale, să studiez în Polonia, să trăiesc o parte din timp și la Istanbul, între urmașii Bizanțului. Să mi să înțeleg totuși, prințule, ce se întâmplă aici? Află, domnule Abate, da. că aici în Moldova... Între răsărit și a și împărații lui Mohamed și împărații blândului Iisus, aici au ales loc al războiului lor. <gânt> Fiind așa, țara să răcește și se pustiește de oameni. În zilele lui Duca vodă nu ne-a mai rămas nouă moldovenilor decât să plângem o să petrecem. Preferăm a doua alternativă, dar putem spune că veselia noastră e fica disperării. Vai de noi! Mai ales când se întâmplă să ne lovească și altă nefericire, mai cumplită decât toate. Pot să aflu și eu, prințule, ce altă nenorocire mai poate avea loc după atâtea câtele înșelat. Domnule, iubite prieteni, am aici la piept o scrisoare de la cea care mă iubește și căreia mă închimtă. Această scrisoare cuprinde puține cuvinte și multe lacrimi. De ce, prieteni, suntem despărțiți prin blestem, domnule Abate? Părintele meu, Antonie Vodă Ruset, îi mazil și trăiești în sărăcie la ţarigrad. Asemenea cădere și soartă eu pregătit cel care au venit la Iaşiul undui i locul, adică George Duca Vodă. dar rândul meu eu zumb. sunt pentru acest domnitor un spin pe care cu greul suferă. Și pe care ar dori să-l smulgă și să-l calci în picioare. Nu poate face asta pentru unele legături bune, ale mele cu marele vizir și cu șeșman pașa de la oblucița. Da, Să da. să înțelege de ce spun toate astea când vei afla că dragostea de care îți vorbesc eu o am cu domnița Catrina, fata lui Ducavod. Ah. Aceasta este pricina nefericirii mele, domnule Abate. Eu mă grăbesc să o proclam fericire, mm. orice-ai spune. Aș dori să mai pot suporta și eu asemenea lovituri, dar nu mai este cu putință. Aș vrea, însă, prințule, să-mi explici cum îmi domnia ta acest sentiment cu situația politică de care mi-ai vorbit. Iubite prietene, domnile în Moldova sunt trecătoare. Nadaru-i că duc va pleca curând. Domnita Catrina va rămâne aici și vom mai așteptăm timpuri timpuri mai bune. Vom meta, încât poate și de o parte și de alta. fie, să Să de poate, de asta, de asta. De, de poate. Noi ne facem datoria, da? iar la soarului <gătăritul> soarelui încăleptăm și pornim la drum. <gătărit> mă supun și-l cuvințez, cai au fost scoși, frujitoria stată, și nu rămâne decât să-i spraviți această storbitură acre și vinul care te-a pădămasă la acest Soare. <gătărit> cu alții nu mai pot de acudere. Iar dacă veți binevoia a, a gustat și din cofăienile pe care le-au adus stăpânii acestei stat au au adus-o scoporii, Venim cu mine și cu ei, ei foarte mult să îmbucură, iată. Apoi, te iubești, băi, ce? Supără mâhnii. Dar prea. urmă, ne-ar plăcea. Revedita vinului din Ujori, Institutul Central are dreptate. Dar e ciudat. Ce bun pare iarăși vinul după acea zamă acidă numită Potrof. <laughs> Nu mă așteptam să-mi pară așa de rea la început și așa de bună la urmă. Dar prințule, cât avem de umblat până la capitala Moldoviei. Domnule de marin, avem de făcut ceva mai mult de două poste. Umblând bine și fără-n la ceasul al patrulea din zi, cu ce intra la curtea domneată. Avem vreme de ștola! <laughs> Marți 28 septembrie 1679, cu două ceasuri înainte a miezi, am intrat în Iași, făcând popas la fântâna păcurarului. Acolo mi-a ieșit în întâmpinare trimisul domnitorului, armașul Toader Friondor, însoțit de o escortă imposantă. După salutul protocolar, domnia sa mi-a transmis din partea lui Duca Rodă invitația de a pofti la curte a doua zi, și dacă e de la dejun al Mării sa. Cu mare părere de rău, m-am despărțit de capitanul Ilie Turcules, care, îndeplinindu misiunea, a trebuit să se întoarcă gravnic la stăpânii săi din Iov. Prințul Ruset a venit să-și a rămas bun. Prin urmare, ne despărțim, prințule, așa de curând? Unui trebuie să te las la sau odihne, dar nu s-ar putea spune că n avem amândoi nevoie de așa ceva. După încercările prin care am trecut astăzi, Poți Pot să-ți însă că pe mine mă mai așteaptă o încercare. Da. Am poruncă să mă înfățișez pe dată la măria sa, Ducavodă. La să zică, ruseț Bezadei, a îndrăzit în sfârșit să te înfățișezi domnului tău! se pare că faci asta cu Sănesie și că mă împrunzi. Măria ta, nu m-au las la scaunul domnesc, pentru că nu se cădea să fac asta. Catecior de domn mazir și aflu, am așteptat porunca și voia bună a Măriei tale. Iar acum, nu ca să înfrunt domniei, am intrat în Iași, ci ca tovară și călăuz al părintelui Pol de Marend, solul franțuz care se duce la împărăție. E solul într-adevăr? Maria ta, el nu mărturisește. Pare să fie deci, un sol de seamă. Știi, dumneata, Beiza de Aleicu, că am primit din nou plângeri pentru nebunile pe care le săvârșești? Maria ta, mele au contenit. Ești Iclea, amestecat în toate uneltirile dușmanilor mei. Maria ta, știi bine că în privința asta sunt fără de nicio vină. Căzut și sărăcit cum sunt, având ochi de bănuial asupră cu minte ar fi să mă ameste când nu le stii. Să-i liniștea casei mele! Prietă, știu ce vrei să spui. m-a cunoscut într-o pejurare care a fost plăcută și pentru mine atunci. Prietă, eu știu că poți pune mâna pe cel dugan la care privești, dar îndură-te și ascultă. Dacă aș fi într-adevăr dușman mării tale, aș fi îndemnat pe prietenii mei de la Liob și de la Varsovia să trimează la stambul anume cărți pe care le-au ei scris de Maria ta. Da, sta! Și aici, sub mâna și buzduganul meu? Suntii, ta, căci știu că n-ai să lovești, Și din potrivă, ai să mă ocrochești cu mira mării tale, huh. făcând altfel cărțile de care am vorbit se mișcă și purceri la țarigrad. Nebune! Află că noi am scris și altora asemenea cărți, însă precum se știe cu îndemnul lui Ahmed Pașa Vivir, tot asemenea și cu cărțile de care vorbești. Măria ta, eu știu că în Liov trăiește un om de credință al Marii tale cu numele Balaban. În câteva rânduri acesta a primit poruncă de la măria ta ca să dobândească drept, prin orice mijloace acele cărți scrise leșilor într-un ceas de scârbă. <laughs> este un răbaș către Balaban care stă lângă acele cărți pe care vorbim, în tărindule, N-aș putea într-adevăr să spun pe Lecu că am dovezi de bicremia ta. Țin-s o coteală decât mi-ai spus și te las în pace. N-ai să ai din partea nimănui o sminteală, atât cât vei dovedi înțelepciunea pe care o arăți acum. Păria ta, înțeleg, mai ales voi fi mut ca și până acum. Bine, Bezadei, păria ta. Pe între atmanul hatmanul buhus. Maria ta, au venit doi oameni la mine spunând că astfel le-a poruncit să facă jupând balaban în îndată ce vor ajunge la Iași. Sunt slujitorii lui Ava Franțuz, maria. ta. Cum adică? Solul ta a avut nevoie de oameni de la Niov care să știe a turcești și tătărește. Și atunci s-a nimerit așa că Balaban a putut trimite cu din mai puțină decât oricând răvașul său. Adă-l-încoace! Cu mila mărită ale rob, fac cunoscut că acești doi oameni sunt credincioși ai mei. Cu cărțile pentru care de mult mă străduiesc, încă nimic n-am putut isfrăvi, dar am de bună. În mm. privința acelor scrisori eu am primit vești și din altă parte... Am avut aici, sub oții mei și sub brațul meu pe peciorul cel nebun al lui Antonie Rusec. Maria ta. Și el mi-a arătat că scrisorile stau și-așteaptă. Știe el despre scrisori? Știe! Și s-a și pus sub ocroțilea lor. Dar asta cât poate dura? Spune hatmane, cât poate dura? Maria ta. Când am să am liniște să-l miluiesc cum se cuvine și unde se cuvine cu acest bun sbrugan? Maria ta. Nebunul a vrut să mă încredințeze că între el și domnița Catrina a fost un vânt care a suflat și a trecut. Dar eu nu pot crede în ce spune și am datoria să fiu cu grijă. Mărieta ta asta o poți afla cercetând și privind pe copii la măriei tale. Foarte bine, prieteni, îți mulțumesc. Acum putem grei și despre altele. Iubite hatmane buhuși... Astăzi e rânduită în spătărie masă într-un cinstea celui prea învățat boier și popă franțuz care trece pe la noi la împărăția slăvitului Sultan Mehmet. Cu Anastasia, doamna, m-am înțeles să facă așa încât Ava franțuz să-și aducă aminte de bunătățile casei noastre. Își va aduce aminte, doamne. Din câte am înțeles de la slujitorii lui, apoi popa acesta se pricepe nu numai la lătinie, știe să și mănânce și mai ales să bea vin. S-a pe cale într-un loc la întrecere cu feciorul lui Antonie Ruset și Maria ta știe cât poate beiza de Alecu. Știu, ce bine a fi fost să numai la farmasta asta. Și nu uita ce ți-am spus. Privediază-l pe Alecu Ruset. E fără grijă, Maria ta. Întâlnire de dragoste într drum priaș, Abatele Paul de Maren, împreună cu noul său prieten, Beizade Alec Ruset, poposește la gospodăria răzeșului Griga. La un pahar de vin, Ruset mărturisește abatelui dragostea lui pentru domnița Catrina și dușmania de moarte ce poartă tatăl fetei, Georgie Duca Vodă. Mișiunea călugărilor franciscan unde găzduisem, era instalată într-o căsuță joasă, cu un cerdac frumos de lemn un cu viță. Acolo servea, pe cât îl puterile, bătrânul pater Guido Celeste, ajutat de fratele Laurenciu, încărânțit și el în această strujbă anevoioasă. Erau doritori să asculte cât mai multe vești din lumea pe care o părăsiseră de mult și să-mi comunice suferințele lor. Trăim aici, domnule de Maren, de parte de civilizație și de alma mater. N-am mai văzut Roma de ani lungi și uitați. Și eu am plecat de mult din Franța Guido și. N-aș putea spune că am părăsit o cu părere de rău, având prilej să călătoresc prin țări pe care nu le cunoșteam. Ah, venerabile frate, călătorul se întoarce, dar exilatul are puțin înădește. Sunt doritor să aflu de la frățiile voastre ceea ce nu sunt în stare să înțeleg eu singur despre această țară. Această țară a Moldovei, domnule de Mareni, e vrednică de luarea mintei. Da, da. În are din urmă însă au bântuit o invazie și molime și oamenii săraci s-au risipit cu spaimă, cum poate văzut și domnia ta în da, da. Dar când e pace și liniște, țara aceasta înflorește de ati pe mâini, ca o grădină în primăvară după urgia iernii, căci aici ca pretutindeni cei de sus au aceleași viții. lene, trufie, dorința de a se îmbogăți fără muncă, da. folosul țării e cel din urmă lucrul la care se conduce. Dar despre voi țării, cine ce mai putea spune frate Laurentiu? Acest voivod, venerabile frate, poartă toată vina pentru sărăcia cumplită în care se zbate norodul. George Duca Voda a instituit un jap fiscal pe care nicio altă regiune a pământului nu o cunoaște. Înțeleg că va da încă multe surprize în această călătorie. Aștept cu deosebit interes recepția de la Curte. Sunt vel Hatmanul Bucuș, Marieta. Să poftească. Marieta. Ce este Hatmanul? Marieta mă spune la picioare veștile pe care mi le-a adus în clipa asta capitanul de Cusara. Ce vești? rele, Marieta. Orhăienii și la lăpușninii umblă să se burjuluiască iar. Cum? Vor să-i mănânce iar corbi și viermii? Spune. Cine zici că ți-a adus vestea? Capitanul de El, Marieta. Dar ce știe el? Vor să se Nu s-a mântuit neamul răzvrățiților? Au uitat patinele celor care s-au potrivit lui Mihal și aflii? am spus că au de gând, de la fac și vorbă, până la faptă mai este cale. Pe cu a prins cărți la mâna orhenilor din partea slugerului Lupu. ha Lupus Lupu O omul pe care l-am miluit și l-am pus în pâine. Se văvește și acum ca totdeauna hatmani că bine de la niciodată răsplată. El a dus cărțile și le-a dat? El, Mărieta. Acele cărți păgăduiesc unele și altele rătrătiților, îndemnând să se miște, să iasă cu jurbare și pârși. În urma lui, capitanul de Custar a lăsat în liniște, dar în acel ținut, răzeșii și madilii s-au dovedit în multe rânduri vicleni. Spune hatmane Buhuş, sunt ei oare așa de tiran și sărăcesc norotul? Listeria mea egoală și datornicii mei țipă. Dumnezeu ta ce zici. Norodul a fost vânsat de Dumnezeu ca să plătească bir, Mariata. Atunci să plătească! Acum li bucur, Mariata. ca pe loc să plece Constantin Serdar cu 200 și răzești și văsluieni care intră în slujba rânduită și să se pe hotarul jurbagiilor ca să-i apuce de gruvași cum s cap care se ridică. Îl taie și mi-l trimite să-l cunosc eu. E bună rânduia la Maria ta. Trimite un om harnic cu slujitor destui, ales dintre simeni, să prindă pe lupul slugerul credincioasa noastră slugă unde l-ar găsi și să-l aducă în taină fără oprire la domnie. <gângh> lupul nu poate fi decât o unealtă. Capetele din pleniei se vor fi lăsind între cei mari din jurul scaunului meu. La ce te gândești, Maria ta? Mă gândesc, hatmane, că dincolo la divan poate au intrat făptașii pe care nu-i cunoaștem. Și deci mut! Nimeni să nu simtă nimic până ce nu deslegăm cu cheie de foc limba slujerului. Uite. și după ce slopesc poruncile, Întoarce-te și dăm răspuns despre sosirea la o spăță a sunului Maria ta. O pe care mi l-a oferit domnitorul s-a desfășurat un fast adevărat oriental. Masa era încărcată de argintări. Ne-au plăcut deosebit curcuțele cu doi corți, lucru nu preobisnuit la prinții cinturi. La cea din tăi pe care duca vodă a înălșat-o la buze, a trăzit o bombardă subterestre și a pornit o alarmă amestecată de tunecă și fluere în care am recunoscut faimoasa meterhane și a Între nenumăratele feluri de mâncare am regăsit cu plăcere sarmalele. Tot atât de savuroase ca și cele de la masa domnului Grida. Binul însă nu mai avea savoarea celui din faimoasele mulcioare de la masa șatrarului. Îmi fără îndoială compania prințului Ruset. Dacă lui soarta începusem să fiu îngrijorat, deși știam că obținuse de la domnitor aprobarea de a rămâne câteva zile în iași, în gaz la un alt pregător. Ce este? Vezi, dar A venit o țigancă de la curte. Zice care să spună puține vorbe însă în taină. Spune-i să intre și tu stai de pază în timbr. Am înțeles. În mâna, Maria ta! Banul e al tău. Dacă vii unde așteptă o vestea. De acolo o vin, Maria ta. Cu bună. Perfect! Nimeni pe lume nu cunoaște semnele și vorbele care s-au spus între domnia ta și domnița Catrina. E, e. Eu le știu că din mine domnița are credință mai mult decât într-o mamă. Eu, fiind aceea care am crescut-o și-am scăpat-o de bol descântându-i, și-i-am dovedit în bobi și milioc această dragoste când a venit ceasul. E, Nimeni nu știe de scrisori. iar eu știu... Căci eu le-am repezit în cinci rânduri la Maria ta, la hârlău, pentru un nepot al meu. la ați căruia Maria ta i-ai dat câte cinci, los, nu câte unul. Pe atunci mai datorezi și ție patru, dacă spui adevărul. Și tot eu te-am chemat aici, la dragostea pe care o ai, deși vraja nu se face Maria ta fără primezire. Cum te de dacă? Magdalina Maria ta. Asta zic că tu m-ai adus la Iași, Măgdăina. Maria ta, rău o faci că n-ai credință. Ți s-a părut, mării tale, că vii cum un popă franțuz? Hă. Care va fi fi nebun de vreme ce umble așa prin lume, fără treabă? și s-a părut, poate că vii pentru alte pricii. Dar eu știu că ai venit pentru noi. Aha. Mi-e dragă, domnița, pădacă. Măgdăina, ai auzit ce am spus? Am auzit Maria ta, cunosc eu dragostele mării tale, să nu te -asupere? dar asta e meseria noastră, să auzim despre toate și să cunoaștem toate. Dar, Maria ta, aici, nu-i măr să-l muști și să-l lepezi. Eu te-am adus, dar eu îți spun că dragostea asta îl cuprimește, nu-i ca celelalte. Am înțeles și eu, Mângălină, că mărul acesta are venit. Îl prețesc însă mai mult decât viața. Spune-mi, de ce ai venit? Bezade, domnița vrea să te vadă și trebuie să vă întâlniți. Se poate asta, Mângălină? Atunci peste zloț cade un venetic de aur. Se poate, măria ta, căci eu sunt la mijloc. Aha. Aici, la garda pe care o ai, nu se poate să vă vedeți, că ți-ar fi ca și în mijlocul uriții. Nu se poate nici la curte, că a intrat ca guzgan în capcană. Atunci, acum? Nu se poate măriata ta decât altfel decât să așteaptă oamenii. Ei știu că la nu zboară și niciodată nu s-așteaptă să o vadă zburând. E? Noi însă să o facem să zboare. Cum? Pleacă urechea să spun cum e de făcut, e? astăzi, după ospățul de la curte. Așa. Domnita o să ceară să meargă la plimbare cu Rafale. Hai, da, hai, da! Hai, da! Hai, da! Hai, Hai, da! Hai, Ce ne facem noi acum? Unde o ducem noi acum? Pistei și o casă de dată! Să coborâm pe domnul și o ducem acolo! Nu mai dați-mi Nu mai Ia ca și de Ca o păstărică! Hai, hai! Spate, hai! Hai! Hai! Hai! Zis, Aveți faptul o încăpere curată ca să odihnească un sfert de ceac asta. sa. Avem băiarului Și doar viaghe opuletii. Bine, bine, bine. Uite, okay, atunci, da, dacă da. ai unde duce pe măria Da, da. Eu mă întorc să apuc de gât pe acela de ursar din plicinea căruia să-i scat asemenea lucruri care poți zice că-i primezi de moarte unde Nu se unde bate! Se nu se apate, în armașele, să ne lași singure aici și dumneata să te duci! Da-i bate ursarului, da. că nici ei bucuros că scapat ursul. și pentru asta voda în spânzură, da. și ne încărcăm sufletele de păcat. Stai i la poartă și ne așteaptă, bine. rându i vanul, ca să ne întoarcem înapoi când o hotărâi domnița. Bine. Eu intru cu ea aici, să puținte liniștesc toate de graba apa din fântână, apa începută, și vină după mine! Abui, abui, abui! Mă, picolosulor, numai voi sunteți vinovați că n-ați ținut care bine! dacă ți-a întâmplat ceva mării sare, plăteam eu cu capul! Bine că mai spus odată asta, de Alecu. Am venit nu pentru că m-ai chemat, ci pentru că eu am dorit să ne vedem. De aceea s-a întâlnit pe dragă. Așa este. Mie mi-a fost greu să-i potvesti din cel dintre ceas. Eu am simțit și am aflat. Am stat cu grijă și până ce am că ai găsit putinte și de flegare să-i întâlnești. Răvașele noastre, Beza de Alecu, de le-au făcut lucruri moarte. Nu mai vor sunt vii. A să-mi spui ce nu se poate scrie, și ce început a început așa să fie odată în fugă. Deficați. Domnia ta, de a de, de le ai totuși obiceiul vorbelor acestea. Le-ai spus în multe rânduri și multora. Acele vorbe au fost flori pentru altele. S-au vestejit. Pentru acele iartă, mă domnică. Cresc altele în mine, care sunt fără moarte. Aș fi doritoare să le aud și eu. Nu-mi domnule. Nu-i Nu cred nimic de iad Să nu te ocotești că e de ajuns să o în fața mea. Un om cu atâta faimă pentru izbrăzirea lui, îmi se pare că nu-și poate pierde fire. Domnule, toate alimele și nebunii s-au resipit ca un fum. Despre acele nebunii a vorbit toată țara. Însă asta te-a fost prefolos, că chiar altfel l fi trecut pe lângă domnia ta, fără să te bag în seama. Am socotit că nu ești un om de rând, de ce am plecat urechea când te-a de mine, în chiliatul în Dar mi-ai spus puțin lucru atunci, nu era vreme, mai era la doi Ce pot să adaug acum, domniță, decât că-ți pun viața mea la picioare? Pună. dar nu cu tristare, că o pierzi. Eu, beza de Alecu, astăzi nu mă simțesc deloc mâșnică ca domnia ta. Și sunt cu inima veselă, deși m-a spăriat ursul. Tu te dragă, știu eu că sunt. De aceea dau voie să-mi scuise de multe. Grăbește-te da. încălzit la mult. Cum? te am văzut și iarăși te pierd. Nu mai vedem, că ai grijă. Am eu lângă mine un demon care mă ajută. Dar trebuie să mă depărtezi de ea Știu, așa va fi fi îndrânduiera lui Vodă. Dar dacă ți-i zrează Așa cum bănuiesc eu. Știm de rădnic să nu-mi spune. Atunci ai să fii așa de bun să vii din când în când în ceas cu un în locul acesta unde ne aflăm acum. Din noaptea și în mare, taină. Alții se găsește pe Zoe, să fii în cursa pe care ai văzut-o și care te-a adus încoace. E o nepoata de taci mele. Cum fii, între același ceas, vrei ce să găsești pe Magdalena și primești un dată răspuns. Mm -hmm. Așa poate vei ajunge să fii mai des. Vreau să știi, Eza, de. Ca asta am rânduit-o eu în capul meu Cu mare hotărâre. Eu, dacă vei și băgat de seamă Sunt o ființă cam rea și aspră neascutându în părinții și ne iubind din Nu vreau să ajung nici că mă ca mama Când părinții trămâng Nici roaba lui Ștefan, feciolul Radului Vodă după porângatatei Sufletul al meu fiind Nu vreau să-l dau decât celui pe de care-l aleg Să fie să frednic pe mine Domnice, poruncește-mi și... Îți poruncesc să-l lași deoparte acum vorbele și să-mi sărut mâna. <gâng> nu față decât îți poruncesc. Divan de judecate La Iași, abatele Pol de Maren, sol tainic al regelui Ludovic al XIV-lea, este primit cu mare pompă la curtea domnească. În acest timp, Alecuruset reușește să abată pentru un moment mânia lui Duca, punându-se la depostul unor scrisori compromisătoare pentru domnitor. Domnita Catrina îl întâlnește ascuns pe Alecuruset și amândoi făoresc planuri de viitor. De când sunt la Iași, am necontenit prilej să observ lucruri interesante. Multe întâmplări vrednice de însemnat în aceste tablete mi le comunică buna mea gazdă, Pater Guido, a cărui vorbire e totdeauna afluentă și bogată după legea singuraticilor condamnați în lung la muțenii. De la el am aflat despre turburările de la orhei unde și s-au răsculat împotriva lui Duca Vodă, tăind și alungind pe slujba și domniei care încasau virurile. Se pare că în răzvrătire sunt amestecați și câțiva înalți dregători care urmează să fie judecați azi în divan de față cu domnitorul George Duca. V-am chemat la acest județi care mie îmi sângerează inima. Cercetați, vă rog, cărțile acestea pe care le-a dus la Orsehen, lupus slugerul. Aceste cărți îndeamnă la răzvrătire și la moartea noastră. Lupul mărturisește fapta fără niciun încungur. El arată că a fost trimis de veilvisternicul nostru Gheuca și de veilvistnicerul nostru Bogdan. Care și ei au mărturisit, cum păniți domniile voastre, cum poate fi plătită asemenea faptă, ei vor primi o sâmba pe care o veți hotărâi. Oh, ho, ho, ho. Să fie aduși vinovații. În alt preasfințitul dosoptei să le ia mărturia. Lugerule Lupu, ai dus scărți îndemnând la răzvrătire. Cine te-a trimis? Am mărturisit și îmi din nou. M-au trimis lui George Veljit și dumnealui Vasile Veljit chiernic. Mi-au dat șaptezeci de flot cel și mi-au poruncit unde să mă duc. Mi-au dovedit că țara are să se spoane că nu mai poate răbda supririle și birurile mării ta. Eu m-am topus, însă acum înțeleg că am făcut rău. Pentru copiii mei care rămân cruzi și fără ajutor, nu mă osândiți să pierd tână. Iercați-mă! Duceți-l pe acesta la locul său Ce aduceți pe frunta și fac. Bel, jitnicere Bogdan, răspundeci institutului acestui divan dacă ai trimis cărți la orhilieni ca să ridici noradine împotriva domniei. Da, am trimis cărțile pentru ce ai săvârșit această rătăcire. Ia mă dacă țin cu vorba și spun că n-a fost rătăcire căci fapta mea-mi fugetat-o. Verzii care le-a arătat în mai multe rânduri care sunt rândurile pe care le scoate domnia pentru tăierea acestei sărace țări. Tablele viscării se lungesc și se umplu, și se grăbesc să de lumea și s-o stingă cât a mai rămas, mai rău decât păgânii. Și ne-am gândit la această nebunie, să-ți pe acei pământeni care au mai rămas cu inimă și cu rușine, cei fără inimă și fără rușine, pleacă nasul și ne judecă acum! Ce ai de mărturisit, domnia ta, moierule Gheuca? Cunosc prea bine pe Domnul meu și știu care va fi mi Lui. Eu sunt un vietom care le am misprăvit toate. Văzând că mi se pune în mână cuțit ca să jucoi țara, l-am nu Judecați-mă și veți da stopoteamul. Iată răsplata bunătăților mei. Și-n schiților chipzuiți cum veți tocoti că mai bine. Măria ta, ce dorești să ne spui hatma nebucuri? Am auzit cu toții cele mărturisite și ne-am întristat de moarte. Bine este să fii o pedeapsă trepildă. Eu s boieri dumneavoastră, că fiind către Măria sa vinovați acești boieri, să-i în mâna Măriei sale. Vă-l armașe toade răi! Prin rânduiala cinstitului divan, fiind hotărâtă pedeapsa cea mare a vinovaților, noi nu-i putem ierta. Căci nu ne îngăduie grija de această sară sărmană. Ai să-i scoți deci mâini dimineața între slujitori la cișmea în fața porții domnești, și acolo le vor cădea capetele pentru fapta lor. Iar ca să fie și pentru alții grozire și norodului fildă, leșurile și căpăsânile să rămână lepădate acolo până în sară atunci să îngădui neamurilor să le ridice spre a le îngropa, așa. Despre aceste turburări din jurul Domnitorului, aș fi dorit să cunosc și părerea Prințului Ruset, care a venit să mă viziteze în ascuns și pe fugă. Dar tânărul meu, prieten, era atât de copleșit de pașina lui nebunească pentru domnița Katrina, încât nu putea cugeta decât la această sclavie. Într-adevăr, e o sclavie, domnule ambate. Este de necrezut ce mi se întâmplă. Cu ce se spun adevărul, am pe mine mașa lui Nesus. Te aud că se pregătește nuntă. Nu vei fi domnia ta, mi Nici nu poți răpinirea sa fără o pierde și a te pierde mi spus singur că la un asemenea actea nu s-ar în voi niciodată, fie din mândrie, fie că nu te iubește-mi destul. La devără, cu atât mai fără înțeles este această iubire, cu cât am pornit-o râzând, jucându mă Mai mult chiar, în acel început erau amestecate și porniri de oră împotriva tatălui ei. Acum însă, în adâncinea mele, ca într-o prăpastie de zări cu nouri, văd chipul catrinei care îmi clipește Da, dacă a adus ce te-am porungit? A adus, Maria, da. Atunci nu mai face ca aștept. puneți ți dacă vă vive patru, unde -mi de încletul, mă muncă. <gri> Întâi să-i alegem câte patru. Ia. Oh! rămâne Bob Stinger, cel care gândești, Este singur și-i întristat, dorindu-te, pe când alții petrec în adunări. Să poate de dacă să fie singur, însă nu se știe dacă nu se gândește la altceva. Nu se poate, Maria te știe bine ce-a aici, nu se poate să fie niciuna. Să-i și să-i menim încât te-o trăi. Sufletul mă mâncă, Aoleu, rămâne Bob însoțit. Mm. Gând la gând. Să vedem ce ce nu mai pot spune de dacă mă. Vai de mine, domnița, nu să cade să vorbești așa. Băi, te-ai singur, sufletul mă și nu te mai îndoi. Rămâne Bob stinger iarăși. Adică Bob sositor, întâi cu mâhnire și la urma cu bucurie. Să fie asta adevărat. Sosirea asta mai vechi toșa cu o săptămână. Fără să văd pe nimeni. Nu vreau să spun că mi i dor, dar vreau să știu ce este. Cuvânt de dragoste de la mine n-a auzit și nici nu cred să aud. Pentru asemenea, crăișor nu mei strica Eotichna. pacă ce știe. Domn, bine și nici nu mă gândesc la el. Nu vorbi cu paca, domniță. Crede în ce ți arată Bobi. Adevărat că nu s-a împlinit ieri, ori al ce s-a arătat. Dar să pot împlini mâine. Poate... Tu ai gaita! Intră, ce este? Și Margarina a venit la vii și așteaptă Maria sa beizade. Ai auzit? Sucritul, bă, bucur! Ce faci, bă, Uite-te în ochii mei și spune despre că să știu știut despre să ia beizade. Bă, da, nu mă Da, unde se află una ca asta? N-am știut nimic despre în, în timpul poporului de la Iași, abatele de Marem are privilegiu să cunoască starea jalnică a Moldovei din acel timp și cauzele acelei decade. Prietenul său, prințul ale Ruset, continuă să-și viața în pentru domnița Katrina. Sfaturile înțelepte ale abaterii de mare nu-l pot sclinti din calea pasiunii lui nebunești. Ieri dimineața am făcut domnitorului vizita protocolară pe Rămăsburg. Descenzând la curtea domnească, am zărit în o latula incintei un grup de țărani în zdrențe, de o roată de călăreci. Duca Vodă, înconjurată de nals dregător, ne a făcut cinstea să mă primească în capul scării și să mă poftească în spătărie, adresând un vorbe foarte amicale pe care mi le talmacea Miron Logofat. Trebuie numai decât să plece pe la abate de maran, se grăbește așa de mult, Vremea nu-i împotrivă și-ar mai putea petrece la ea unde șederea sa face deosebită plăcere, domnilor. Mulțumesc luminatului și binecăredinciosului, Duc vodă nu-mi pot prelungi șederea mai mult. Poate am în încă bucuria să văd pe măria sa la Constantinopol unde știu că se duce din când în când. Mergem într-adevăr din când în când pentru nevoile țării. Îi însemnează, prin urmare, că cinstitul Sol are să petreacă mai multă vreme la Sarigrad. Da, da, da, se poate să stau mai multă vreme. Socot însă de-a de datorie să atrag luarea minte binevoitoare a Măriei sale asupra împrejurării că, deși nobil de viță veche, nu m-am bucurat de o anumită însărcinare diplomatică din partea marului rege Ludovic, care m a îndritui să mă numesc Sol ci mă duc mai mult pentru treburile mele științifice, având a face anume comunicări institutului. Într-adevăr, așa este. Acest lucru ne-a mai fost spus odată de pe institutul avă dar noi avem atâtea treburi, atâtea griji și mai ales atâtea mâșniri în slujba sării, încât ne poate fi îngăduit să uităm. Cinsite hatmane, oruncă măriata dacă dumnealui Ava Fransus dorește, după câte mi-ai spus, și are plăcerea să vadă pe doamna Anastasia, însoțește l în casa cea mică unde doamna îl așteaptă și să aple cu asta că ne-am îngrijit de plecarea cu în sale și dăm slujitori care să-l petreacă până la Dunăre, pe drumul care îi va plăcea, ajungând la împărăție să nu uite. De toate acestea, și să binevoiască pomenii de ele undeva să opri de cubiniuță. Ah, aceștia sunt nelegiuitii care s-au scurat împotriva domnii mele? Aceștia sunt robii că s-au mai rămas, Mariața Alții au pierit, alții au fugit. Au pierit, au fugit. Iar aceștia, mărieta, s-au supus. Căzând în genunchi la mila mărieta. La mila mea? Acum acele locuri și acele sati s-au potolit? S-au potolit, mărieta. Datoria lor către visterie au plătit. o O plătesc, Maria. Uh -huh. Au primit pe zlota și fac socotel drepte. Cel care are, deși pentru cel ce nu are Averea satului răspunde pentru toți. Fiind îndărătnici de multe vreme, acum li s-a împlimit tot până la un capăt de azi. Mai rămâne să răspundă pentru nebunia și la lor. În stic de serdare, da, domnia ta și ada la mine pe cei care mă cheamă, rădăjduind într-un mea, da, eu pe bunii apăr pe răi drobet. Da, Maria. ta, acest bătrân a purcesc în urma noastră într-o căruță. Rovi pe care i-am adus eu l cunosc bine și n-au spus că numele lui este Moș Tudor și că la domnia Tom și Vodă a fost capitană noastră făcându-se cunoscut pentru isprăt, care și până astăzi mult știu de faima lui și zic capitanul Tudor. eu orb și slab, precum se vede, dar are neamuri care stau în jurul Său. Ah. Ce-ți-i voia, Mosule? Măriata, am venit la Domnul și Stăpânul meu ca să-mi scot nepoții și neamurile de la piei. Spune mosule, Ești și eu sunt acum un moșneac slab, Maria, Dar în zilele mele am fost ostași nu numai la leși, ci și la alți Iar cu rai am fost până în țara talienilor și a francezilor. Iar la Tomșa Vodă am tras sabia cu toți ori și și lăpușnenii, sprijinind domnia Și de la acel domn ne am bucurat de multă bilă eu și neamurile mele. Pe urmă, de la alți voievozi n-a mai avut acea milă și-a mers în scădere, împuținându-mi se moșia așa avere, până ce s-au sculat unii dintre ai noștri în vremea Hâncului și-a lui Durac. Atunci s-au prăpăzit mulți care erau neamuri ale mele grișoi mărești. Ne. Era cum slăvite, doamne, sculându-se iarăși noroadele, domnia le-a bătut. Și la a supus e, Și ce vrei, bătrânule? Slăvite și luminate, Doamne, mă rog să iert și să slobozi din lans pe cei care au greșit. De ce să iert și să-i Pentru că se scoală împotriva domnului lor? Pentru a asemenea că și nu se cuvine să plătească? Slăvite și luminate, Doamne, neamurile mele au plătit totdeauna cu dreptate. Au plătit nu numai cu bani și rod, au plătit cu sânge, Că ei din vechi stau aici, ca această moșire, de la voivozii cei de mult, Și să știți, slăvite și luminate, Doamne, că noroadele nu se tulbură din bine binelui. Dar de ce se tulbure mosneac nebun și neînțeles? Măria ta, mulțumește-te cu banii noștri, cu vitele și cu rodurile pământului și cu mierea șubeilor noastre. Nu-ți încărcați sufletul cu sânge. Ce se suie până la cer plingerile obieștuitilor, mm. Iar moștei de cei și ori pe blasămă Să mor neiertat și singuri! Maria Măria ta, aștept să mă lovești, ca Să pierde busuganul mării tale, Cum a ferit și părintele meu de busuganul Aron Vodă! Scoateți-l și l să se ducă! Iar acestor picăloși, iar tata să le fie viața și să-i urâți în beșuri, să se enobezi până se lor vor plăti de două ori cât arată stazile risteriei. Păi, Constantin! Primitem dată slujitor pe urmele acestui or, mintit, care a spurcat cu blestem sfântă zi de duminică. Întrevederea de rămas bun pe care mi-a acordat-o doamna Anastasia, mi-a fost deosebit de plăcută, mai ales că era de față și domnisa Catrina, pe care nu avusese că prilejul să o cunosc. Era cam micuță domnisa, însă bine legată în formele rotonjare. Avea o pieptenatură bogată, sporită peste cunumita de diamante cu un puf de struți. Ochi dulci! Aceasta a fost caracterizarea pe care i am făcut-o în prima clipă. Ochii erau dulci și umesi. însă gura era senzuală și voluntară. Adevărul e deci aici și nu în acei ochi înșelători. Întorcându-mă acasă, am aflat de la pater Guido tragedia celui bătrân oștean care se încumeta să se-l înfrunte pe temutul Ducavod. Acel sărman orb, iubite domne abate, a mers dus de nepoții să până la sfânta mănăstirii Golia și-a îndrăznit acel orb să rostească în numele Luminatului și binecredinciosului domn al țării și, întinzându-se pe ele și-a dat suflarea. Călugării de la Golia spun că în acea clipă a bătut singur locutul cel mare din turn. E intrare și până la bandă. balabandă. Dar <griu> <eu. Se> intre. <griu> <griu> Care sunt? Care sunt veștile pe care mi le-a dus jupând Balaban? Vești bune și mai grele decât aurul slăvite, Doamne! Iarătă cărțile scrise și șurite de Maria Ta, pe care de atâta vreme mă străduie să le capăt, ca să le pot pune în mâinile Mării Ta! Braba, de la semenea-i sprabă, vei cunoaște mila mea în toate clipele vieștii tale bând Balaban. Să trănească, Mării de putut să ne dăuneze, deși nici noi nu suntem lițiți de sprijin la împărăție. A venit acum vremea să facem lumină, nu numai că sunt noastre, aceste cărți, dar dovedim și cine le-a ca să-și de pedeața. Însă, mă rog, umilinsă, traditurile meu, să-mi îngăduie să-i spun că trebuie dovesti bune contra acestui desmetic. și le dovezi bune le-am pregătite, jucând balabane, Aha. ele așteptau numai să-i spărbim cu bine treaba pentru care te-ai osterit la liom. Acum are să-ți încredințeze și vizirul că trebuie să-și tragă de deasupra reilor și atunci... Voi putea avea în mâna mea tealei cu rusec, nici la Nemci, nici la Leș nu va mai avea primire, nici la poarta sărailului nu va putea năzui fără să te medești treambul muselor. De ce să te dozeze vorba? Nu, nu, nu, cărți, jupând care va dreptatea și îl cufundă pe dușmanul eu, îi scălitora lui Rusechie se întopta mai cum se poate încredița oricine. Păi atunci, Maria ta, te poți înfățișa cu tărie la Stambul ca să dobândesc cinste și putere prin tărirea creștină. duiesc într-adevăr să nu se nimic împotriva la împărăție, numai că nu poți toate toate de, de bune. Nețățioasa lăcomie de acolo e ca un pojar care o fucă tot. Oricât așa bate ca un părău spre gura ei, tot mai trebuie și tot se mai cere. Iar eu aici, cu greu mă nevoiesc agonisi, adun picătură cu picătură și afudând sâng. mai ai Maria ta, s-a întâmplat ceva? Află, bine, ta, Catrina, că Beizade Alecu Ruset a fost așa văzut în Iași, deși i-am hotărât să stea departe de scaunul domnului. Mi se pare că n-am nimic cu vestea asta. mă dacă vrei, Maria ta, să-mi spui de ce trebuie să mă bucur. Știi, domniță Catrină, că acest nebun s-ar fi lăudat cândva, că ar putea să-mi fie gineare fără voie. Nu oh, la un nebun, Maria ta, nu pot auzi decât o nebunine. Așa, și am hotărât să nu-l mai văd în scaunul domniei. mai întâi ca să se stingă vorbele. Al doilea, pentru că îl știu dușman al eu. Al treilea, pentru că îl cunosc în și în stare să săvârșească orice faptă smintită. Poate, Maria, ai alte pricini de steamă din partea? l le le-am avut. Le-am avut și acum nu le mai am. Au fost cărți care se aflau la mâna unor prieteni ai lui în țara leșească. Cărți care zicea el că ar fi fiind ale mele. Înținându-mă prin ele craiului și le pădând supunerea mea către Sultan Patișah. Dar acum au ieșit la ideală alte cărți care arată minciunile lui și răstoardă uneltirile pe care din Zavistie le-a pornit împotriva noastră. Asta-i va duce pieirea! Încă puțin și împărăția își trage de deasupra lui mâna, dacă mâna asta a fost deasupra lui, cum se lăuda el. Nu înțeleg... Cred ce slăvitul meu, Părinte, mi-a dat această veste mie. Hai să înțelegi, Domnită, mai târziu, când vei cunoaște necazuri și dureri ca noi, când vei fi trecut prin ispite și când vei fi la casa ta având copii și mai ales copile... Că am copii și copile. Hmm. Trebuie să am întâi soț. avea, Domnită, vei avea. Dacă într-adevăr ești ascultătoare părinților dorindu-le binele și dacă nu ți-i la altele, Rope, părintele meu, să-mi pentru pentru totdeauna dacă se poate acel ceaf al însoției cu fecerul Radului Vodă pe care i-a făcut hmm. de moarte. <laughs> Vom ședea la Focmeală și în privința lui Ștefan Beza de care nici nu este prea dramă. Poate-mi scăpa de el, din ce se cuvine și ajutând și domnia ta, domniță, dacă te-ai hotărât să mă și până la Stambul. E nevoie să mă duc ca să sugurile cele flămânde, să fac să curgă daruri în haremi și să deștep prietenilile. Părintele meu, e adevărat că până acolo drumul e greu. Însă l-am mai făcut și nu numai odată. Dacă s-o Maria ta, că de folos să merg, voi merge așa, Și trag mi că o să-i Și-o să, și să Maria ta, un soț vrednic de Domnița, care va fi și voi voievodul de la Muntei Soră. Nu, într-adevăr, așa precum prea bine stui Domniță, și pentru fratele vostru, Constantin, ca să-i căpătăm domnia muntenie, o să ne străduim la împărăție. Iar dacă îi zbândim, nu mai e nevoie de peciorul lui Radu. Vodă-l mm. Fiind împovărat, Maria ta, cu atât de multe, bine a fi să fiu și eu acolo, mm. ca să-mi apăr ființa și inima mm. mea. Dar dacă Maria t-a făcut altfel, voi sta pe loc. Mm. Cum vei hotărâ? Așa va fi. Vei merge cu mine. Aceasta este hotărârea cea mai bună. Și acum poți să te duci în atacul tău, domniță. Maria ta. Zădaca, zădaca, ce s-a întâmplat sufletul, mă, mucuții? Zădaca, trebuie numai decât să ajung la beza de alecu. cu nu mai găsești la via o Da, este o veste mare, dar mi teamă pentru tine. Că ce-o ce drum al nostru e acum cu primele? Să nu te pentru mine, suflete. Să-i spui așa, Măcdălina, Ca da. asupra lui s-a ridicat o mare primejă, Aia. că scrisurile de la Leș s-au întors împotriva lui, Încă nu poate să mai stai în țară și cât mai degrabă să scape undeva. La Leș nu-i bine să ducă, pentru că și acolo s-au pus împotriva lui vorbe, să înțece să ajungă la Sarii Grad. Aia. Acolo, după câte mi-a spus, are o crotirea lui Caramu Stafa Vizir, să știe că nici prieteniile necredințeși lor nu sunt sigure, Că ce hiloar se pot întoarce către aurul și pescheșurile de la Moldova. Da. Mai fi să caute dragostea pe care o arată te părinte franțos și care va fi și el la stambul. Așa se fi, Magdalena. În tocmai suflete. Așa. Dacă poate acolo se ducă. Pentru că nu peste multă vreme și eu voi fi la Sarii ca să mă apăr de loconicul pe care nu-l poftesc. Oh. Dacă și bezi a drăie așa, atunci drumul să fie în cea mai mare taie. Oh. Așa la primeștea lui. Să adaugă prin ei, nu mai facem până la sfârșitul vieții noastre. <coughs> și să mai spui că semnul în noastre o să-l dăm la casa franțușilor din Istanbul. Am să-i spun toate sufletul, mămnului. Să se ducă unde-i poruncești. Dar șarpele cel înțelept să stea tu în Istanbul și să aștepte să vină. Ascuns. Și în de nimeni nu Am să-i spun eu și altele. Poți spune dacă. Mai ales că mai voi să lucrări pentru soarta lui. Mare mult domnească. Înainte de a părăsi Moldova, abatere de Maren vine la Curtea Domnească pentru a-și lua rămas bun și asistă întâmplător la judecarea săranilor răsculați împotriva lui Duca Vodă. Prietenul său, prințul Alec a a cărui dragoste pentru domnița Catrina este tot mai fără nădejde, se refugiază de la Constantinopole pentru a încerca o ultimă nebunie. De la casa franceză din marginea stambulului, până la vechea mănăstire Tidia, care turcii spun Balclâ, e un drum lung și aneboios. A trebuit însă să-l fac azi ca să nu încalc cuvântul dat unui prieten bun. Am plecat călare, precedat de slujbașul împărătesc, care îmi deschidea drumul cu poliagul pe sub înțesate de negustorime și mușteriu, pe lângă hanul și cișme. Peste tot stoluri de copii gălăgioși, femei în feregele și așmaturi, umblând pâlcuri cu țiote și cârcâiri de țăr, arabale purtate de boi cu podoabe-n ducând cu pane și și cu obrazul de descoperit. Am trecut astfel pe la zidurile cele vechi de la Constantin întărat și am răzbit pe sub ciparoș la poarta mănăstirii. Căscând, în meu s-a întins la umbră, în timp ce eu mă îndreptam spre filia prietenului de la Moldova. Cinei? i s-tu burlădeni? Eu Ai patru profețe? N-am aflat cu aia Atunci, cum să te împățișesc înaintea mea? A venit popa cel Domnule Abate, vii să vezi pe cel mai nenorocit om din lume. Am venit să văd un bărbat sărmane prietene și găsesc ceva mai puțin decât o femeie. Spune tot ce vrei, domnule Abate, și categorizezi să mă comportez. Sunt zece zile de când o aștept domnului de mare. Nu vine să cred că domnica mea, Catrina, pentru care am îngenunchiat și am suferit, am tot către alte. Se poate să fie și asta. Nu se poate să fie altceva. Voi cerceta prin slujitorii mei la Bogdan Serai chiar astă seară. Îți cer, prietene, să mai găsești în domnia ta puțină, tăi. Voi găsi, domnule, pare. vreau să știu adevărul. Și să te mai rog ceva. Îndrăznește, prietene. Te rog să te ostenesti, dacă este cu putință. să afle de la Mustafa Vizir dacă a dat crezare unei lui Duca. Și ce preț mai are viața mea în lui? Iubite prietene, pe mine nu mă ne atât atât primeștea dușmăniei cât a iubirii. Mm, adevăr, da, da, da. Moartea mea eu nu aștept atât de la strălucitul Părat Padișah, cât de la o umbră care îmi zâmbește în toate visurile nopților mele. Aici și un prieten. Aici, domnule, abate. Prințule, se întâmplă să fiu printre puțini europeni care se bucure de favoarea de a pătrunde în sărai cu ușurință. Voi încerca să folosesc amiciția vizirului și bunăvoința pavișacului ca să domolesc dușmanii. Încearcă și domnia ta să-ți luminezi această față cernită. Maria! ta, a venit La rumena, Maria ta! Spune! spune ce s-a întâmplat cu domnița! E bolnavul ori a murit? Nu te teme, Maria. ta! Domnița noastră nici n-a murit, nici nu e bolnă. Tu ce este? Vai de noi, pe de! Vai de noi, femeile, care suntem pedepsite în toată viața, să nu facem după inima noastră! Ai să spui ori te spui o dată! Am să spun! Vai de păcatele mele, că de asta am venit! Ei. Ia că este! Când s-a întors Maria ducă Vodă de la Mustafa Vizir, a spus că toate sunt bune. Numai jaloba pe care a vrut o la împărăție, feciorul Uradu Vodă, nu o poate înlătura! Că îmi cerea să se facă numai decât nunta. Și ce a făcut Domita? Domita s-a pus împotriva și nu s-a înduplicat nici la amenințările, nici la rugămințile Mării sale. Atunci, Voda a din picior corumcind în țizăare fete la mănăstirea de mai să sinte Ermahala El m-a De atunci, Sabeză a e sub zavor. Fii. Fii cu greu. M-am furit șate-o până aici. Domnița dorește să știi întâmplarea și să nu o făcotești într-o nimic vinovată. Zice că să aștept Cât s-aștept și s-aștept! Prințule, du-te, dăracă! Și spune că mult are să treacă și are să afle și ea de la mine veste. Așa are să fie însă mai bună. Ce vrei să faci, beizades? Nu îndrezi să faci vreo nebunie în țară păgână, ca să nu-ți pierzi capul. Mai grijă, dăracă, știu ce am de făcut. Eu am plecat, Maria ta! Pune, domnule Abate." spune ce pe de asta se cuvine acelui tiran, Borduhoț, care pentru necomile lui calcă în picioare tinerețea și viața unui copile. Pentru mine e tot Dacă e vorba să o pierd, astel, mă duc să mă pierd, și eu, îl plântesc undeva, sunt spălesc unde eu, îl desplăg, unde ascult pe stel, e vorba cază, o ce este, dumneavoastră? Am greșit cu ceva față de dumneavoastră. Iaște-vă, dumneavoastră marele, sunt un biet om care nu mai poate cugeta. Ne văd. Duc apodă-și mătură ușor, potrivnicii din cale. Cum? Da, da. Cum? Nu-i mătură! Căci am să mă scol, că am să-i stau în față! Iar, Ei. prințule, logic este, să lasă să-i în întâi războiul care s-a deschis între tată și fică. Dacă fata îl pierde, mai este încă vreme să te amesteci. Așadar, iubite prietene, ești deci de părere să stau cu brațele încrucișate și să aștept să împlinească ce ai scris. Fătărât, de când sunt între orientali, pricep mai bine adâncimea acestei filozofii și, în împrejurarea de față, mi-o însușesc cu desăvârșire. Mă supun sfatului prietenesc, Artevi, și-n astă seară voi bea în șința înțelepciunii un uncior de vin la hanului Chirceodor. <susură> <susură> <susură> Încă două căli cu Hai! Ei, acum îmi spuneți tu? Înțeleg, înțeleg Maria <hă> Uh -huh, înțeleg, Maria Ta. Uh -huh. Și tu ești ca popa cel francus, te socotești mai înțelept decât mine. Um. Băi, n-auzi ce te-ntreb eu? Te socotești mai înțelept decât uh -huh. mine? Nu no mă socotești mai înțelept, Maria Ta. Dacă vorba să-l sărim. Ajutându-ne, Dumnezeu, poate, mi lăsat capetele pe aceste cumele acum. Uite-te la mine, bărlădene, uite-te la mine și dă sama că am rudecat toate diniși, cu linși de-a care trebuie. Măria, Măria, Măria, dar dacă domnul Taka ție la pune împotrivire? ai mai făcut odată întrebarea asta, să-mi potrivească? pune Punem pe cumpărături și o masă magnetată. Să o legăm la gură, să <laughs> o și fața pe răbuș. Așa, precum ai spus Maria. Ta, bine ar fi să cântărim la fața locului ce se poate și ce nu se poate. Dacă găsim loc să o țilie de pândă. dacă putem vedea pe țigan ca domniții, Așa. Dacă găsim scările de frânghii, dacă găsim grecu și corabea și alte de lume, Așa. toate casele se de Și dacă noi or fi turși pe din afară și creștini pe dinăuntru, s o intra ca la noi acasă, s o ești ca de la noi de acasă și-a vrea Domnița să fie cu noi. Ua <gângători> a du-i bine și mi-a plac și mie ca și Mărie tale. <gângători> Nimeni nu nu o afli. <gântori> nebunească a lui Ruset de-a pătrunde în mănăstirea Sfânta Maria a eșuat lamentabil. Planul lui fusese cu atât mai absurd, cu cât încă din ajuns, Domnița a plecase spre Moldova împreună cu Duca Vodă și cu viitorul Mire. Fata domnițorului înțelesese să dăgnicea împotrivirilor ei și primise hotărârea împărțirii. Nefericitul meu prieten a dispărut și multă vreme n-am avut nicio știre despre soarta lui. Abia azi, o scrisoare de la Iași, primisă de pater Guido, vine să-mi confirme toate Temerile mele, iubite și venerabile frate de Maren, între printre puținele pe care le oferă viața în acest cos de lume, căsătoria domniei Catrina, fica slăbitului Duca Vodă, a fost cea mai strălucită sărbătoare. Din păcate, această sărbătoare a fost tulburată de evenimente pe care voi încerca să vi le relatez, deși, după cum prea bine știți, nu sunt înzestrat cum este știuc scriitoricesc. În dimineața acestei slăvite comunii, mărirea sa duca vodă a stat în sfat cum era un logofăt, cercetând încă o dată izvodul pe care îl scrisese chiar cu mâna sa. Așadar... Otărât este să de desfătarea două săptămâni și să cânte muzici la curte și în sâmbătă. La poarta curții domnești să se arate în vremea osprețelor pe clivan și măscăriți ca să râdă prostina. Așa! Cum va pune nireasa Hobot să purceadă dansuri în ograda curții și pe toate ulicile sârgului? Ce este, boier s Să aprind sârgul? ce te-a așa, bolbat la mine! Poți ne mare, Maria ta! Poză ne pe care mă une bună poate pune la care? Și este pentru Dumnezeu! Despre cine e vorba? Despre Stefanul de Izadir, Maria ta. Cum? E vorba de Mire? Ce s-a întâmplat? S-a îmbolnăvit tocmai azi? Nu, Maria Mire Mirele e bine sănătos! O dormit până acum în cea, l-au niște sfârșitori. Scoala zice că este poruncă de la Maria ta. Eu n-am prins după nimeni! Știu, Maria ta, Am înțeles eu asta numai decât! Cum am văzut pe în capul scării, am înțeles! Ce nebunul și blestematul acela! De ce? De unde? Poate vă oprea mulți țifrescule, ori decis. Nu, măria ta! Era el împreună cu atâcul ăsta, mă! Cum îndrăspeste? Și ce înțelegi, dacă ai înțeles dacă l-ai văzut? Că e nebun, măria ta! l au luat pe deizadește! mai într-o zi ca asta, s-a mai pomenit o asemenea rușine să lipsească mielele de la biserică în jua anunții. Nu s a zbătut, nu i-a părit cu sabia, cu pomnul! Nu au să le facem măria ta! L-au luat, dar le -o nu întoarce noi, ai grijă! Cum să-l întoarcă și cine să-l întoarcă, frate? -a -a. Așa a fost partea mea pe lume, că nu am în jurul meu decât gură lacomă, iar acum îmi trebuieți brațele prieteni, să se tragă clopotele de pâinește, să se scoare toată scuzitorimea asupra fostelor! Oare nu să planul acestui cu un set. A săvârșit asemenea faptă ca să creadă împărăția că eu pun la cadă de părtare lui. mirelui. Noi nu l-am dorit! Împărăția ne-a scris să-l primim și acum tot trebuie să ducă asemenea vislenie! Înțelegeți? Măria ta, da. ta, din că ai s-a dorit ușa. Ai auzit? Ai atras? Măria ta, mă auzit, tu tot, tomolește-te! Am dat îndată poruncile de cuvinte. Constantin Sertar a fost pe cală în clipa. Îl prind, ne a Acum nu mai scap! A rămas lângă el numai un slujitor băsânt! Măria ta, și fuzi, Maria ta, că te frăpătești! Ce vorbesc, vârlătele! Fii ta, vreau să-i lovesc și te eu! de Îți nu mai ai nici tot Nu mă dau prin Cât mai am viața în bine, merg înainte. Uă! cum rămai singur stăpân? Guletene. Scoare pe la teren. Acum! Abucați-vă spate. Oa voi la o dau mă mâinile. Trebuie mă, Asta nu se poate beisa de Viața țin în mâinile mării sale. Ducă pot! Buner, răi pe dehadnă nebuhuși, ce s-a unecum mirelele? S-au toate cupine, bine ta. Mirele s-a întors la gazda lui fără nicio stricăciune, ca la plimbare. S Au prins pe hoți? L-au prins pe L-au prins, măria acum ah. la a Vine Vin ah. îndată, în urma ta. Ha! Ah. Ah. domnia ta, pe ida de -alecu. Foarte se bucură sufletul meu. Măria ta, ar fi bine să-l primești uh. cu liniște cum se cuvine într-o zi ca asta. Se înțelege, cinstite, Fatmane. nu se poate altfel. Am uitat toate cât am suferit de la el. Am lepădat din mine tot veninul pe care mi l-a dat să-l beau. Aduceți-l aici. aduce noam. l l aproape. Mai aproape. Armasce. Temput duganul. Ia tali, nișteșteți. Cine îști, admani. Spune de zate rușei, cum m-ai îndrăznit să vine nepoftit la noi într-o zi ca asta? Nu răspunzi? mă ha? De ce nu răspunzi? Spune, cum m-ai îndrăznit? Am îndrăznit bine, măriata. M-am bărdierit, m-am îmbrăcat frumos și am venit și eu la nuntă. La nuntă, zică losule! Aici își încheie abatele pol de Marent, însemnările privitoare la trecerea sa prin țara Moldovei, Într-o perioadă întunecată din istoria țării noastre, în vremea ducei Vodă, denumită de cei de demult Zodia Cancerului, au interpretat George Calboreanu, artist al poporului, Eugenia Popovici, forii eterle Mircea Constantinescu, artiști merici; Emanuel Petruț, Octavian Cotescu, Mircea Medianu, Constantina Dejde, Corado Negreanu, Regia de studio, Ion Prodan, Regia muzicală, Romeo Chelaru, Regia tehnică, Inginer Tatiana Andricic, Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.